Bueno, ya temos, ya temos outro lado do fio telefónico a Luciano Pérez, artesano de instrumentos musicais de Lugo. Ah, de Lugo, de, a, Vamos sí, a la... sí, da terra miña terra. Moi boa tarde, Luciano. Hola, moi boa tarde. Benvido, moitísimas gracias por atender a nosa chamada, noso convite bueno. para que nos fales de de cosas interesantes, non somente dos instrumentos musicais, senón tamén da música, non que, que, que...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 Ah, claro, claro. Bueno, é, é dicir, relembrando cosas extraordinarias, é, tamén poñendo en valor o, o, o traballo non somente dos alumnos que tamén son virtuosos, non? Por, por, gracias aos, aos profesores que teñen, porque esa, <risas> esa escola que, que, que, que tendes en Lugo, dependendo da Diputación, é fantástica, ten moitísimos alumnos, non? Eh, sí, bueno... Uh...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 Eh, como apoio eso pero ahora mesmo as, as asociacións eh, culturais históricas en Lugo temos unha que, que nace no ano 1915 o sea que, mm. que agora é Cantigas a Flores empezou sendo ah, outra, sí. outra denominación pero <coughs> pero ahora Cantigas a Flores herdeira dessa desde 1915 eh, pois imagínate o, o, o pulo que nos dá a cidade de, tamén o o arquivo que vai, que vai xuntando, etc. Bueno, fantástico. Eh, Luciano, pero ti tamén traballas no, no, na, no, nos instrumentos, é dicir, tamén digo que, que a túa parte máis importante está relacionada co os instrumentos musicais e moi concretamente non somente coa, coa zanfona, non? Eh, bueno, teño que remontarme a no 1973, que cando empecé co meu avó, en eh. cando, cando tiña 13 anos, si. Meu avó Paulino Pérez. Paulino. Eh, que foi o o autor xunto con Faustino Santalices. Santalices, sí. Da primeira revitalización da sanfon en Galicia, no ano 1951, cando se inicia o novo ah. doiro, estuvei con el no ano 73. E, e logo bueno seguimos logo seguida se incorporou eh, meu pai Jesús Pérez que a persoa que, que focaliza o celme de zanfona deste ano no? uh -huh. porque bueno coincide que a finais de o mes de xuño eh, nos deixou deixouou eh, eentón bueno pues toda sí. sentimos toda, sentimos toda moito, xa, a súa vida dedicada sí. a a esta profesión e, e, e tamén a, a formación o sea que, uh -huh. digamos, que ele contribuiu de maneira significativa a toda a riqueza de profesionais que temos hoxe en día, de mestres artesanas músicos uh -huh. e, por suposto, tamén escolas de, de ensino ¿no? así que eu agora... Eh, desde o ano 2008 deixei a dirección do Obradoiro e eh, eh, crei a colección de instrumentos musicais da Deputación de Luque o que o me dedico e o que o dirixo na, na actualidade. No? Tendes unha páxina tamén eh, para que... Os... Eh, hai unha páxina web que todo o mundo pode visitar eh, e hai moita información eh, disponible... Eh, de acceso libre e público eh, todos os celmes de zanfona o catálogo de zanfonas históricas de Galicia uh -huh. hai un, un montón de, de, de planos de hai un modelo de zanfonna que deseñei que está colgado aquí para bueno, para favorecer a son instrumentos así de estudo e eh, uh -huh. facilmente eh, construibles, non calquera persoa con un pouco de maña pode uh -huh. prácticamente pode chegar a construir unha para empezar, para ter, para empezar por lo menos, non? Pero hai planos de instrumentos de, de dar todas as re, reproduccións de instrumentos medievals, todos uh -huh. os traballos, os proxectos que levo feitos, así que se si te clais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 Visitar, Se, oh, colección me. de instrumentos musicais que, ademais, seguro que tens reproduccións de algunhas que, que están no Pórtico da Gloria. Bueno, do Pórtico da Gloria, eso, un, o primeiro proxecto que desenvolvin aquí foi uh, precisamente o de O Pazo de Xelmírez Anda. e Pórtico da Gloria. Carai. Eso foi xa no 93. Carai porque no 90 no ano 1990 do século pasado fixo o primeiro proxecto fixero a fundación Barrio de la Maza mm. eh, pero a mi impedirame eh, montar o verdadeiro en, eh, en Santiago coordinable tal e a daí pois pues, foi eu xa desenvolvín aquí en Lugo o outro proxecto incluindo o Pazo de Xalmirés que non se había feito no primeiro de maneira que aí hai un catálogo completo de instrumentos mediovais Eh, eh, en Galicia uh -huh. con, eh, recuperamos, reconstruimos todos os do Pazo de Selmírez uh -huh. e unha selección do Pórtico da Gloria porque hai, por exemplo, sete violas claro. e eh, reconstruímos solamente uh -huh. dúas sí, sí, sí. eh, pero, bueno, con ese catálogo eh, podense tocar todas as músicas uh -huh. medievais fantástico, pois pues o... é, é que eu a un rapaz Eh, que traballaba na Diputación non sei se estaba facendo algún instrumento ou non que se chama Antonio Franco Si, sí. sí. a ese deixei o abradoiro de instrumentos musicais, ese empezou comigo e con meu pai ah, no ano 86 de alumno E, e logo eh, escollémolo así como persoa para, para seguir uh -huh, uh -huh. no Obradoiro e tal en o ano 2008 eh, eu cedinxe a, a dirección do Obradoiro para uh -huh. dedicarme eu a, para crear a colección de instrumentos musicais que ese mesmo ano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 Eh, muy grande, fuimos uh -huh. un centro de referencia en Europa. Uh -huh. así, de, e, así, de sencillo e así de complexo Y así, y así continuará sendo o claro. centro de artesanía e de desenho de referencia a nivel europeo. e a verdade é que calquer persoa que queira buscar documentación, de como ti dis, además hai planos e todo, uh -huh. ou sea que calquera persoa interesada seguro sí. que poderá eh, atopar aí documentación. E sigur, eh, si se mete na páxina que tú nos mencionache, pois pues, hai eh, horain, sí. hasta sí. poden hasta pedir algunha cousa. Non? non fai falta que veña Lugo Desde o seu sofá sí. Comodamente sentado Pode pode, pode, pedir. pode ver o, o contido da colección Si, sí, eh, si sí, sí, sí. sí. Que eu non sabía que a deputación de Lugo Anque eu son de Lugo E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 eto eh, vemos aí Estivem. na, sí, sí, eh, sí, na, sí. na universidade moi augusto por certo eh, eh, teño que dicir que con, con moito éxito claro. de de critique público mm, sí, decir sí, sí. aída que estábamoss aí na biblioteca sí. pero moito alumnado pasó por aí en eh, eh, eh, moites interesados ah, sí, varias sí. visitas guiadas este moi grande Pero ben... eh, aparte de eso que eran réplicas de instrumentos mediis... Eh,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 moi ben moi bien Bueno Luciano que te agradecemos moiitísimo a, a, a dedicación que nosto que, nos que me encanta tanto e a verdade é que para os nos coitantes, eh, os galegos do Mediterráneo estarán encantados de saber de ese traballo que estades a, a ofrecer e eh, dessas exposicións que seguro que cualquiera persoa como acabas de decir ti da casa dentro do seu uh, sofá do seu sofá mirando ao bueno. ordenador son capaces de, de, de, de estar o día da, da vos do vosso traballo tan extraordinario Muitísimas grazas por, por bueno, atendernos gracias a también por los esfuerzos de tener ahí una emisora hay eh, <risa> gente detrás de muchas gracias que los si, cuentan se... también, claro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 Legos no vas.